Рік Янсі. Учень монстролога. Частина дев'ята. Я повинен дещо показати вам. Того дня Констебель знову приїхав на Гаррінгтон-Лейн, і його появу передбачив монстролог. «Треба б зробити прибирання, Уилл Генрі», – сказав він. «Наш друг Констебель незабаром знову завітає з проханням про допомогу». Коли його поліцейські з собаками виб'ються з сил, а безладна стрілянина не принесе результатів. Прибирання, після того як учора доктор перевернув догори дригом увесь будинок, знадобилося ґрунтовне. Поки я наводив лат у бібліотеці, розставляючи по місцях книжки і протираючи полиці, доктор попрямував до кабінету. Звідти не долинало ні звуку, і коли я закінчив і увійшов до нього. Мої підозри підтвердилися. Він зовсім не прибирався. Він сидів у своєму улюбленому кріслі, серед груд сміття, занурений у роздуми. Нічого не кажучи, я продовжив прибирання в цьому приміщенні, а доктор сидів і дивився на мене, але не відсутнім поглядом, як мала Кістінет, а цілком осмислено. У 15 хвилин по третій у двері постукали. Доктор став і сказав. «Закінчиш пізніше, Уилл Генрі. Поки що просто зачини двері і проведи констебля в бібліотеку». Морган прийшов не один. Позаду нього стояли кучер із блискучим срібним значком на грудях і револьвером на правому стегні та мала кістінет. У нього був сумний вирос обличчя, але коли він побачив, що двері відчинив я, він просяяв. «Уилл Генрі, доктор удома?» запитав констебель сухо й офіційно. «Так, сер, Він чекає на вас у бібліотеці». «Чекає на мене?» «Хто б сумнівався?» Вони пройшли в кімнату слідом за мною. Уортроп стояв біля довгого столу, на якому я залишив карту з яскравими лініями, що перетинаються, та нерівними кружечками, зірочками, прямокутниками і квадратами. У поспіху я забув згорнути її, але доктор, здавалося, не помічав, що вона лежить на найвиднішому місці. А може, йому було все одно. Він застиг при нашій появі і сказав, звертаючись до Моргана. «Роберте, я здивований». «Так?» – холодно запитав Морган. «А ось Уил Генрі сказав, що ви чекаєте на мене». Доктор кивнув головою в бік констебля, що супроводжував його. «Вас, але не їх». Малакі попросив взяти його з собою. Обрайана покликав я. Констебель кинув щось на стіл. Предмет проїхав кілька дюймів і опинився просто під рукою Уортропа. «Це була моя улюблена шапочка, загублена на кладовищі. Тепер її знайшли. Думаю, це шапка вашого асистента». Уортроп нічого не сказав. Він дивився не на шапку. Він дивився на Малакі. Віле, хіба не твої ніці, але на шапці В. Г. запитав констебель, не зводячи погляду з доктора. Вил Генрі, ступайте з малаки на кухню, сказав доктор тихо. Ніхто не покине цю кімнату, прогавкав Ман. Обраян! Із багатозначною посмішкою огрядний і міцний помічник перегородив двірний отвір. Я вважаю, буде краще, якщо малакі, почав доктор. Морган перервав його. Я тут вирішую, що краще. Як довго ви знали, Уортроп? Доктор вагався, потім сказав. З ночі п'ятнадцятого. З ночі? Морган задихнувся. Ви знали про Людожерів чотири дні і нікому не сказали ні слова? Я вважав, ситуація не. Ви вважали? Я зробив висновок, що ви зробили висновок? Грунтуючись на всіх відомих мені даних, я дійшов висновку, що можна спрямувати сили й енергію на вторгнення антропофагів із холоднокровною та безпристрасною обачністю, не здіймаючи непотрібну паніку і без залучення надмірних сил. «Уранці я запитував вас в сказав Морган, якого, очевидно, не зачепили раціоналістичне обґрунтування доктора. «І я сказав вам правду, Роберте». «Ви сказали, що шоковані їхньою появою тут?» «Так воно й було. Так і залишається. Їхній напад минулої ночі був безсумнівним шоком, тож у цьому сенсі я вам не збрехав. Ви прийшли мене заарештувати?» Очі Констебля блеснули за скельцями окулярів. Вуса затремтіли. «Це ви привезли їх сюди?» – сказав він. «Я цього не робив». Але ви знаєте, хто це зробив? Доктор не відповів. Він не встиг. Тому що в цей момент Малакі, який слухав їхню розмову з дедалі більшим жахом, приїхав же він сюди, не відаючи про дедуктивні висновки Констебля, а тепер опинився віч на віч із людиною, чия мовчанка стала прокляттям його сім'ї. Так ось Малакі кинувся не на доктора, а на Обрайана, і вирвав у нього з-за ременя пістолет. Він налетів на доктора, збив його з ніг і приставив дуло до його лоба. В оглушливій тиші голосно клацнув затвор запобіжника. Сидячи верхи на докторі, Малакі виплюнув йому в обличчя одне тільки слово. «Ви!» Обрайан кинувся вперед, але констебель зупинив його, упершись рукою йому в груди і крикнув очманілому відгорі хлопчикові. «Малакі! Малакі це нічого не вирішить!» «А я й не хочу нічого вирішувати!» – крикнув збожеволівши Малакі. «Я хочу справедливості!» Констебель зробив крок йому назустріч. «Це не справедливість, малюк! Це буде вбивство!» «Він сам убивця, Око за око, зуб за зуб!» «Ні, Бог йому суддя, а не ти, мій хлопчику!» Розмовляючи з ним так, Морган потихеньку просувався до нього ближче, помітивши це... Малек із силою струмив дуло пістолета в лоб уортропа. Хлопчик весь стримтів від почуттів, що переповнювали його. «Більше ні кроку, або я вистрілю! Клянуся, я вистрілю!» Його труснуло. Але він так тиснув на пістолет, що дуло подряпало доктора по лобі, обдерши тонку шкіру, і хлинула кров. Не зупиняючись, щоб подумати... Бо якби я замислився, я, ймовірно, не став би ризикувати нашими життями, я проскочив повз Моргана і опустився на коліна перед ними, бідолахою Малаки та розпростертим вортропом. Хлопчик повернув до мене заплакане обличчя, в якому читалися людь збентеження. Я подивився йому в очі благальним поглядом, немов у моїх очах він міг знайти відповідь на запитання «ЧОМУ?», хоча відповіді на це... Взагалі не було. «Він забрав у мене все, Уил!» прошепотів він. «А ти забереш усе в мене, якщо зробиш це!» відповів я. Я потягнувся до його руки з пістолетом. Він здригнувся. Його палець сильніше натиснув на гачок. Я завмер. «Він усе, що в мене є!» сказав я, бо це було правдою. Однією рукою я взяв його за тремтяче зап'ястя... Іншою обережно вийняв зброю з його тремтячих пальців. За два кроки Морган опинився поруч зі мною. Він вихопив у мене пістолет і передав його збентеженому Обрайану. Наступного разу потренуйся, як із цим поводитися. Уривчасто кинув він. Я поклав руку на плече Малекі. Рука тремтіла майже так само, як у нього. Він відліпився від доктора і впав у мої обійми сховавши обличчя в мене на грудях, і затрясся від ридань. Доктор на силу піднявся на ноги, сперся на письмовий стіл і переклав носовичок до рани на лобі. Обличчя його було блідим і вимазаним кров'ю. Він пробурмотів. «Якби я тільки знав!» «Ви знали достатньо!» – кинув у відповідь Морган. «І тепер ви маєте у цьому зізнатися, Пеліноре! В усьому!» або я заарештую вас сьогодні ж, без вагань». Доктор кивнув. Він невідривно дивився на нещасного Малакі Стінета, якого я тихенько колисав. «Годімо, я маю вам дещо показати», сказав доктор Моргану. «Але тільки вам, Роберте. Я впевнений, він обірвав сам себе. Мені здається, він обірвав себе знову і прокашлявся. Не в інтересах Малакі бачити це». Я, звісно, зрозумів, куди вони зараз підуть, і був більш ніж згоден з доктором. Безумовно, не в інтересах Малаки бачити те, що висить у монстролога в підвалі. Здоровання Брайан попрямував було слідом за ними, але Морган наказав йому залишатися з нами. Тож він став у дверях. Він був явно незадоволений і кидав на мене такі погляди, ніби я був винен у тому, що сталося. Можливо, я і був винен. А в той момент я був просто в цьому впевнений. Тінь від провини доктора лягала і на мене. І хоча я запитував його в ніч нашої втечі з цвинтаря, чи не повідомити про те, що трапилося владі, я недостатньо сильно наполягав. Зрештою, доктор не замикав мене в кімнаті і не прив'язував до перил сходів. Я міг ще тоді, вночі, побігти до констеблі і підняти тривогу. Але я цього не зробив. Пом'якшувальні чинники, мій вік, моя підпорядкованість доктору, моє поклоніння перед його розумом і зрілістю суджень перетворилися зараз на пил, коли поруч був Малакі з його болем і жахливою втратою. Поглянувши на гору із затуманеним від співчуття зором, а мені було шкода і Малакі, і зізнатися себе, я зустрівся поглядом з Обраєном. Він дивився на мене зверху вниз, і губи його кривилися в саркастичній усмішці. «Сподіваюся, його повісять за це», – сказав він. Я відвернувся і подивився в очі Малаки по червонілі широко відкриті. Він прошепотів. «Ти теж усе знав?» «Я кивнув». «Брехня, як учив мене доктор, найогидніший вид блазенства». «Так». Здавалося, минуло кілька годин, перш ніж вони повернулися, насправді кілька хвилин. У Моргана кров відхлинули від обличчя, і його рухи, сповільнені і не скоординовані, нагадували рухи оглушеного в бою солдата. Він всяк так дістався крісла і повільно опустився в нього. Тремтячими пальцями він набив люльку, але зміг прикорити її тільки з другої спроби. Уортроп теж виглядав приголомшеним і періодично здригався. Ще пак, так наблизитися до темної безодній смерті. Кров запеклася, і тепер за дюйм над очима, рівно посередині чола, в доктора була кругла рана. Вона нагадувала Каїнову печатку. «Вил Генрі», – тихо сказав він, – «відведи Малакіна гору в одну із вільних кімнат». «Добре, сер, тут же відповів я. Я допоміг Малакі піднятися, поклавши його руки собі на плечі. Він сперся на мене і, спотикаючись, ми покинули кімнату. Ноги в мене підкошувалися під його вагою. Він все-таки був наголову вищим за мене. Я допоміг йому піднятися вгору по сходах і затягнув до найближчої спальні. Кімнати, де п'ять років тому знайшли оголене тіло Алістера Уортропа. Я опустив Малакі на матрац. Зачинив двері і впав у крісло, щоб перевести дух Малакі тут же згорнувся калачиком, як і батько монстролога Його коліна впиралися в підборіддя «Не варто було мені сюди приходити», – сказав він Я кивнув «Заперечити мені було нічого», – він мав рацію «Він запропонував взяти мене до себе», – продовжував він, маючи на увазі Моргана тому що мені більше нікуди йти Інших родичів у тебе немає? Запитав я Усі мої рідні померли Я знову кивнув Малакі, мені дуже шкода Ти все для нього робиш, так? Навіть вибачаєшся за нього Він не хотів, щоб усе так вийшло Він нічого не зробив Знав і нічого не зробив Чому ти захищаєш його, Віл? Хто він тобі? «Річ не в цьому», – сказав я. «Річ у тім, хто я для нього». «У якому сенсі?» «Я його асистент», – сказав я не без гордості, як і мій батько. «Після того, як він...» «Після пожежі доктор взяв мене до себе». «Він усиновив тебе?» «Він узяв мене до себе». «Чому він зробив це? Навіщо узяв тебе?» Тому що більше нікого не було. Ні, сказав він, я не про те. Чому він зробив цей вибір взяти тебе жити до себе? Не знаю, сказав я, трохи старопівши. Це питання ніколи не спадало мені на думку. Я ніколи не питав доктора про це. Думаю, він вирішив, що це буде правильно. Через те, що твій батько служив йому? Я кивнув. Мій батько любив його. Я кашлянув, проковтнувши комок у горлі. «Доктор – велика людина, Малакі. Служити йому...» І тепер із моїх губ слетіли слова, які так часто повторював батько. «Служити йому – велика честь. Я спробував вибачитися і піти. Моє власне зізнання нагадало мені, що моє місце поруч із доктором. Але Малаки відреагував так, не мов я погрожую задушити його. Він чупився мені в зап'ястя і благав не йти. І врешті-решт я не зміг йому відмовити. Не тільки тому, що схоже на наді мною висіло прокляття сидіти біля ліжка хворих, а ще й тому, що я до болі ясно пригадав іншого хлопчика, який втратив батьків. Я згадав, як він лежав у незнайомому ліжку ніч за ніччю, і ніхто не приходив його втішити». Він лежав у своєму маленькому алькові, всіма забутий і нікому не потрібний. Наче родинна коштовність, що дісталася у спадок від далеких родичів. Надто вульгарна, щоб її носити, і надто коштовна, щоб її позбутися. Час від часу, на самому початку моєї служби у монстролога, я був упевнений, що він чує мої несамовиті ридання ночами. Чує, але нічого не робить. Він рідко згадував моїх батьків або ту ніч, коли вони померли. А коли згадував, це було скоріше з метою покарання, як тієї ночі на кладовищі. Твій батько зрозумів би. Тож я залишився ще на деякий час із Малакі. Я взяв його за руку, присівши на краєчок ліжка, в якому помер Алістер Уортроп. Малакі був змучений суворими випробуваннями, що випали на його долю. Я вмовляв його відпочити, але він хотів усе знати. Як ми виявили монстрів, які знищили його сім'ю? Що робив доктор у проміжок між тим, як ми їх виявили і тією ніччю, коли вони вдерлися в будинок стіннитів? Я розповів йому про нічний візит Еразмуса Грея з жахливим вантажем, про нашу поїздку на цвинтар і божевільну битву, що відбулася, про нашу поїздку і зупинку в Детхамі, і переказав історію капітана Варнера. І я не згадав тільки причетність старшого уортропа до появи антропофагів у Новому Єрусалимі, але наголосив на невинності доктора і на його спробах відповісти на критичні запитання, що виникли у зв'язку із їхньою появою. «Якщо скажений собака впадає в стан Амока, який дурень буде шукати, хто винен у його сказі?» – запитав Малакі. Спочатку пристрель собаку, а потім шукай джерело її божевілля, якщо вже ти вважаєш себе зобов'язаним його знайти. Він думав, у нас є час. Що ж, він помилявся, чи не так? А тепер моя сім'я мертва. І я теж, виле. Додав він буденним голосом, без тіні жалю до себе. Я теж помер. Я відчуваю твою руку. Я бачу, що ти сидиш тут. Я дихаю але всередині нічого немає. Я кивнув. Як добре я його розумів. Я потиснув його руку. «Потім стане легше», запевнив я його. «Мені стало. Ніколи не буває так, як раніше, але легше стане. І я обіцяю тобі, доктор уб'є цих тварюк, усіх до однієї». Малаки тихо похитав головою. Очі його горіли. «Він твій господар». «Він узяв тебе, коли ти осиротів», – прошепотів він. «Я розумію, Уилл Генрі, ти почуваєшся зобов'язаним прощати і виправдовувати його. Але я не можу пробачити цього твого, як ти казав, називається його професія. Монстролог, цього монстролога, мисливця на монстрів. Що ж, він не відрізняється від тих, на кого полює». Він замовк, вимовивши цей вирок. Повіки його здригнулися, вії опустилися, і він нарешті заплющив очі. Але навіть заснувши, він продовжував міцно тримати мене за руку, і мені довелося потихеньку піднімати його пальці один за одним, щоб вивільнитися. Спускаючись униз сходами, я здригнувся, бо вечірню тишу розірвав барабанний стукіт у двері та крик доктора «Піти відчинити!» Що ще сталося? Я не знав, що й думати. Раптом монстри знову напали на кого-небудь. Година була пізня, і, можливо, їх знову охопило о північне буйство. Або про смерть стіннетів почули в місті, і люди з'явилися до будинку Ортропа із вилами та факелами. «Він не відрізняється від тих, на кого він полює», – сказав Малакі. «Сам я так не вважав, але розумів, чому Малакі такої думки про нього». Такої ж думки буде, ймовірне, і все місто, коли дізнається про звірячі напад антропофагів. Я не вважав доктора монстром, який полює на монстрів. Але незабаром мені належало познайомитися з людиною, яка повністю відповідала цьому опису. Частина 10. Краще за нього ніхто не впорається. Він був високого зросту. Вищий за шість футів, чоловік, що стояв на ганку будинку. Атлетично складений і по-юнацьки гарний. Риси його обличчя були приємні, довге ляне волосся укладене по моді. Очі в нього були дивного сірого відтінку. При кімнатному освітленні вони здавалися майже чорними, але пізніше на денному світлі я побачив, що вони набули м'якого попелястого відтінку. Не мов тінь. Немов залізна обшивка військового корабля, на ньому був дорожній плащ і рукавички, Чоботи для верхової їзди і фетровий капелюх з вузькими полями, недбало загнутий під кутом. Вуса в нього були тонкі і акуратно підстрижені, того ж золотистого відтінку, що й копиться волосся, а губи повні й чуттєві. Отже, сказав він з відтінком здивування: "Добрий вечір, молодий чоловік. Він говорив рафіновану англійською, з цим левовим муркотливим акцентом, мелодійним і заспокійливим. «Добрий вечір, сер», – сказав я. «Я шукаю будинок мого близького друга. Боюся, Кучер завіз мене не туди. Його звати Пелінор Вортроп». В очах його застрибали іскорки, і він додав «Друга звати Пелінор Вортроп, а не Кучера, звісно». «Так, це будинок доктора Вортропа», – сказав я. «Навіть так, доктора!» Він м'яко розсміявся. «А хто ж ви, такий молодий чоловіче?» «Я його асистент, початківець», додав я. «Асистент-початківець? Йому пощастило. І вам, молодий чоловіче, не сумніваюся теж. Скажіть на мені, містер-асистент-початківець. Уил, сер, Мене звати Уил Генрі». «Генрі. Звучить знайомо. Мій батько служив у доктора багато років. Його звали Бенджамін? Ні, сер, його звали Патрік, сказав він, клацнувши пальцями. Хоча ні, зачекай. Ти занадто молодий, щоб бути його сином, і навіть сином його сина, якщо в нього такий був. Його звали Джеймс, сер. Так? Ти цілком упевнений, що не Бенджамін? З-за дверей почувся голос доктора. Хто там? Віл Генрі? Чоловік в дорожньому плащі схилився до мене і зазирнув просто в очі, прошепотівши. «Скажи йому». «Але ви не представилися, сер, зауважив я. «Хіба в цьому є необхідність, Уилл Генрі?» Він дістав з кишені конверт і покрутив ним у мене під носом. Я миттєво впізнав почерк. Це був мій почерк. «Уилл Генрі!» – голос доктора різко пролунав у мене за спиною. «Я питаю, хто?» Він завмер, побачивши на порозі високого англійця. «Це доктор Кернс, сер", сказав я. «Мій дорогий Пелінор», – проморчав Кернс з теплотою в голосі, проходячи повз мене, щоб потиснути доктору руку. Він рішуче стиснув її і енергійно потряс. «Скільки ж ми не бачилися з тобою, друже? З Стамбула? «З Танзанії», – відповів доктор Стримано. «З Танзанії?» «Невже і справді так довго? А що це за красав тебе на лобі?» «Випадковість», – пробормотів монстролог. «А, добре, а то я вже злякався, що ти став індусом». «Ну що ж, Вортроп, ти паршиво виглядаєш. Скільки часу ти вже не спишений іси?» «Що сталося? Ти звільнив покоївку і кухарку? Чи вони пішли з власної волі, бо їм стало огидно?» «І скажи на мені, коли це ти став доктором?» «Я радий, що ти зміг так швидко приїхати, Кернс», – сказав доктор, усе таким же стриманим голосом, не звертаючи уваги на допит. «Я боюся, ситуація виявилася гіршою, ніж я припускав». «Це неминуче, друже!» Доктор понизив голос. «У будинку констебель. Тобто все настільки погано? Ну і скільки ще народу з'їли негідники з моменту написання твого листа?» «Шістьох!» «Шістьох? Усього за чотири дні? Дуже своєрідно!» «Саме так, для цього виду взагалі непритаманна поведінка. І ти цілком упевнений, що це антропофаги?» «Поза всяким сумнівом, один висить у мене в підвалі, якщо хочеш». У цей момент Констебель Морган виріс у дверях бібліотеки. Його круглі очі підозріло примружилися за склом окулярів. Кернс побачив його через плече доктора, і його обличчя осяяла янгельська усмішка. Для англійця в нього були надзвичайно білі й рівні зуби. «А, ось і Роберт!» – сказав доктор. Здавалося, поява констебля принесла йому полегшення. «Констебель Морган, дозвольте представити доктора Корі!» – сказав Кернс, енергійно простягаючи руку Моргану. «Річард Корі, ради знайомству. Як ідуть справи?» «Не дуже добре», – відповів констебель. Сьогодні видався довгий день, докторе Корі. Прошу вас, називайте мене Річард. Доктор – це все-таки занадто високе звання. Справді? Морган відкинув голову, скельці його окулярів блеснули. А Уортроп казав мені, що ви хірург. О, це я бавився в юності. Радше хобіні щось серйозне. Я не оперував уже багато років. Ось як. І чому ж? Чемно поцікавився Констебель? Чесно кажучи, мені стало нудно. Мені дуже часто стає нудно Констебель, що, до речі, пояснює, чому я так швидко приїхав, коли Пелінор запросив мене. Ця справа одразу ж пробудила в мені дикий азарт. «Дикою так», – погодився Морган. «А ось азартною я б її не назвав». «Ні-ні, я визнаю, це не крикет і не сквож, звісно». Але все ж таки цікавіше, ніж полювати на лисиць чи перепілок. Вибачте за порівняння, Моргане». Він повернувся до доктора. «Кучер чекає, треба заплатити йому, та й багаж непогано розвантажити. До Вортропа не відразу дійшов сенс його слів. «Ти хочеш сказати, що маєш намір зупинитися у мене?» «Ну, звісно. Я вважаю це найбільш розумним. Що менше народу мене побачить, то краще. Чи не так?» «Так», – погодився доктор після недовгої паузи. «Зрозуміло. Ось, Уил Генрі». Він поклав руку в кишеню і дістав гаманець. «Заплати за екіпаж доктора К... доктора Корі. Річарда», – перебив його Кернс. «За екіпаж Річарда», – продовжив Уортроп. «І віднеси його речі у вільну кімнату». «У вільну кімнату, сер?» «У колишню кімнату моєї матері». «Ну треба ж, Пеліноре, я задоволений!» – проморкотів Кернс. Ворушись, Уилл Генрі, на нас чекає довга ніч, тож тобі треба буде ще заварити нам чаю і приготувати щонебудь поїсти!» Кернс стягнув рукавички, зняв капелюх, розстебнув плащ пелерину і скинув усе це мені на руки. «Там два саквояжі, три дорожні валізи і один великий дерев'яний ящик майстра Генрі». Поставив він мене до відома. «Саквояжі ти зможеш забрати сам. Валізи і ящик не зможеш. Але якщо додати до вартості проїзду заохочувальну суму, кучер тобі допоможе. Пропоную валізи забрати відразу на стайню, а саквояжі і ящик треба буде підняти до мене в кімнату. Будьте дуже обережні з ящиком. Вміст надзвичайно крихкий. І чашечку чаю потім було б воїстину чудово. Уявляєте, Тут у поїзди не подають чай, Америка досі вражає мене своєю нецивілізованістю. Я п'ю чай з вершками і двома ложечками цукру, майстер Генрі. Ну, ось і славно, хороший хлопчик. Він підморгнув і скойовдив мені волосся, потім сплеснув у долоні і сказав: Ну що ж, джентльмени, за роботу. Може, у вас був і важкий день Роберта, але ніч буде набагато важчою, запевняю вас. Чоловіки пішли в бібліотеку, а ми з кучером, якому я заплатив за допомогу, почали розвантажувати багаж гостя. Найгромісткішим виявився вищезгаданий дерев'яний ящик. Хоча він був і не важчий за валізи, віднесені нами на стайню, але мав довжину 6 футів і був огорнутий гладенькою шовковою тканиною. Тож його ніяк не можна було вхопити як слід. Особливо важко довелося нам на сходах, де ящик було не розвернути. Довелося поставити його вертикально, щоб затягнути заріг. Кучер лаявся, на чому світ стоїть, рясно пітнів і скаржився на хвору спину, руки і ноги, і на те, що він не вантажник, а кучер. Ми обидва заназили пальці об дерев'яну нашліфовану поверхню під шовком і дивувалися, чому було не приладнати до ящика ручки і навіщо огортати деревину тканиною. Потім я пішов на кухню готувати чай з тістечками, і нарешті увійшов до бібліотеки, тримаючи в руках тацю. Тут я раптом зрозумів, що поставив тільки три чашки, а треба б чотири, але з'ясувалося, що Брайана немає. Можливо, Морган відправив його додому, не бажаючи, щоб у таємної змови, що зароджується тут, був зайвий свідок. Чоловіки стояли, схилившись навколо столу, розглядаючи мапу. Уортроп вказував на якесь місце на узбережжі. «Ось тут зазначено, де Феронію винесло на мілену. Неможливо, звісно, сказати точно, де саме антропофаги вийшли на берег, але ось тут». Він узяв газету, що лежала зверху. Надруковано статтю, в якій йдеться про те, що зник хлопчик. «Це було двома тижнями пізніше і за 20 миль від моря. Кожне коло – тут, тут і ось тут. Це потенційна жертва. Про кожного писалося в газетах». Їх оголошували або зниклими безвісти, або знаходили понівечені тіла і приписували це нападу диких тварин. Я проставив відповідні дати в кожному кружечку як бачите, джентльмени, хоча ми і не можемо приписувати кожен випадок нападу антропофагам, загалом лінія їхнього просування простежується, і це шлях до нового Єрусалиму. Усі слухали мовчки. Морган посмоктував люльку, яка давно згасла, і розглядав карту крізь опущені скельці окулярів. Керенс видав незрозумілий смішок і тепер погладжував тонкі вуса великими вказівними пальцями. Уортро продовжував голос його був таким самим, як завжди сухим, безпристрасним, немов він читав лекцію. Він говорив про те, що розуміє малоймовірно, що за 24 роки міграції. Ніхто не звернув уваги на ці загадкові зникнення і смерті. Але оскільки іншого розумного пояснення немає, все, мабуть, так і було. Тут Кернс перебив його. У мене є інше пояснення. Вортроп відірвався від карти. Інше що? Розумне пояснення. Із задоволенням вислухаю його, сказав доктор. Хоча було цілком зрозуміло, що жодного задоволення це йому не принесе. «Вибач мені за нахабство і безцеремонність, Пеліноре, але твоя теорія – це повна нісенітниця. Накрутив, перекрутив, ускладнив – усе це дурня нісенітниця. Наші хлопці-людажери йшли сюди пішки найбільше, ніж я. А в тебе що за теорія? Вони сіли в поїзд?» «Це я сів у поїзд, Пеліноре, і їхній вид транспорту був дещо приватнішим». «Я не розумію», – сказав Морган. «Та все ж ясно, як день, констебель», – сказав Кернс зі сміхом. «Будь-яка дитина зрозуміє. б'юся об заклад, Уілл Генрі вже давно все зрозумів. Що скажеш, Уіле? Яка розгадка?» «Я? Що скажу я?» «Ти розумний хлопчик. Вортроп не випадково взяв тебе асистентом. Яка твоя теорія того, що сталося?» «Кінчики вух у мене загорілися, і я сказав...» «Ну, я думаю, сер...» Усі троє повернулися і втупилися на мене. Я ковтнув комок у горлі і продовжував. «Вони тут, це очевидно, і вони повинні були сюди якось дістатися. А це значить, що або вони дісталися сюди самі, і ніхто цього не помітив, або... або...» «Так-так, дуже добре, Уил Генрі, продовжуй, або що?» – запитав Кернс. «Або хтось це таки знав». Я дивився в підлогу. Погляд доктора був особливо неприємним. «Саме так!» – кивнув Кернс. «І цей хтось знав, бо саме він організував їхнє прибуття з Африки до Нової Англії». «Про що ти, Кернс?» – вимогливо запитав Уортроп, забуваючись, бо розмова почала набувати небезпечного повороту. «Кернс?» – запитав Морган. «Я думав, його звуть Корі». Кернс, моя друге ім'я», – знайшовся колишній хірург по материнській лінії. «Це не менш абсурдно, ніж моя теорія», – наполягав Уортроп. «Припустити, що хтось привіз їх сюди, не будучи компетентним, десь поселив їх і годував. І як? Точніше, ким?» «І знову, мій дорогий Уортроп, це питання, відповіді на які очевидні. Хіба ти не згоден, віл, Генрі?» «Так очевидні, що це просто смішно. Я розумію твою короткозорість при розгляді цього випадку, Пеліноре. Напевно, тобі боляче й важко прийняти правду і змиритися. Ось ти спотворюєш факти до невпізнання, роблячи низ верхом чорне-білим, а квадратне-круглим». «Джоне, ти ображаєш мене!» – рявкнув Вортроп. «Джон? Але ви сказали його звати Річард!» – захлопав очима Морган. «Це кличка на честь Джона Брауна, агітатора. Моя мати була, бачте, американка, прихильниця аболіціонізму». «Я вчений», – наполягав Уортроп. «Я йду туди, куди мене ведуть факти». «Поки не зачеплені твої найглибші почуття, які тягнуть тебе назад». «Давай же, Пеліноре, невже ти справді віриш у свою безглузду теорію?» Антропофаги але їх ніхто не помічає. 24 роки вони примудряються годуватися місцевим населенням і народжувати на світ дітлахів антропофагів. І не залишають після себе ні доказів, ні людей, що вижили, ні свідків, поки дивним чином не з'являються на порозі будинку тієї самої людини, яка їх вивчає і не заперечує проти їхньої компанії. «Але це можливо. Факти говорять «за», – наполягав доктор. «Як?» «Адаптація, природний відбір, ну і трохи вдачі, я визнаю, але потенційно це можливо». «Ох, Пеліноре», – зітхнув Кернс. «Потенційно, можливо, місяць зроблено з блакитного сиру. Я не можу собі цього уявити», – втрутився Морган. «Ви не можете довести, що це не так», – різко заперечив Кернс. Він поклав руку доктора на плече, але доктор тут же струсив її. «Коли він помер?» – запитав Кернс. «Чотири-п'ять років тому. Подивися на свої кружечки тут. Ти сам намалював їх, Пеліноре. Подивися на дати. Бачиш, як вони групуються тут і тут? Бачиш, часовий проміжок між ось цим кружком за 12 миль звідси і ось цим за пів милі від кладовища? Ось ці в радіусі 10 миль, починаючи з кінця 83-го року і до цього дня». «Ці можуть позначати реальні напади, решта – лише твої домисли, якими ти себе втішаєш». Насправді антропофагів зняли з корабля, привезли сюди і утримували в достатку та безпеці, поки їхній власник не зміг більше постачати їх кормом. Уортроп вліпив Кернсу дзвінкого ляпаса. Звук був таким гучним, що всі на якийсь час замовкли». Вираз обличчя Кернса практично не змінився. На ньому грала вся та ж іронічна посмішка, з якої він приїхав на Гаррінгтон-Лейн 425. Морган зайнявся своєю люлькою. «Я крутив чашку. Чай давно охолов». «Відповідь у тебе під носом», – сказав Кернс тихим голосом. «Просто розплющ очі». «У словах Джона Річарда Кернса Корі є сенс Пеліноре», – сказав Морган. «Або дік». Стрів Кернс. – Іноді мене ще називають Діком замість Річарда. Або Джеком. Або Джоном. «Батько ніколи не пішов би на це», – сказав Уортроп. – «Не та людина, яку я знав». «Отже ти погано його знав», – підсумував Кернс. «Коли я говорив про сенс у його словах, я мав на увазі ідею розплющити очі і подивитися на те, що в нас під носом. Що тепер гадати, як антропофаги потрапили сюди?» «Вони тут, і ми маємо вирішити, причому вирішити швидко, яким чином їх винищити». «Я думав, це питання вирішено», – сказав Кернс. «Або навіщо тоді мене запросили?» «Уранці я зателефоную в урядовий офіс, щоб вимагати мобілізації поліції штату», – оголосив Морган. «І я накажу повністю евакуювати місто, хоча б жінок і дітей». «Жодної необхідності», – відмахнувся Кернс. «Скільки їх там Пеліноре?» «Тридцять-тридцять-п'ять? Звичайне плем'я?» Вортроп кивнув. «Він усе ще не оговтався від суперечки з Кернсом». «Так», – буркнув він. «Я б сказав, нам знадобиться найбільше п'яти-шести ваших найкращих стрільців, Моргане», – сказав Кернс. «Це мають бути люди, яким можна довіряти, які вміють тримати язик за зубами краще чоловіки, які пройшли службу в армії». Добре, щоб двоє або троє з них уміли тримати в руках молоток і пилку. Я склав список того, що знадобиться. Решта у мене з собою. Можемо приступати на світанку. До ночі закінчимо. П'ять-шість осіб? Скептично вигукнув Морган. Та ви хоча б бачили, на що ці тварівки здатні? Так, просто відповів Кернс. Бачив. Джон багато полював на людожерів в Африці, сказав Вортроп із зітханням. «Джек», – поправив Кернс. «Я вважаю за краще, щоб мене звали Джек». «Це не може чекати до ранку. Ми повинні піти на них сьогодні ж, перш ніж вони знову накинуться на кого-небудь», – наполягав Морган. «Сьогодні не накинуться», – сказав Кернс. Констебель подивився на Уортропа, але доктор відвів погляд. Обернувшись знову до Кернса, Морган запитав вимогливо. «Та звідки ви знаєте?» «Помилка Уортропа?» Була в тому, що він забув другу причину, через яку антропофаги нападають. Не тільки через голод, вони ще постійно захищають свою територію. Як близько від кладовища розташований будинок священника? У сотні ярдів? Їхній напад був відповіддю на вторгнення уортропа на територію цвинтаря, яке вони вважають своїм володінням. Вони не були голодні. Якби були... Від родини священника взагалі нічого б не лишилося. Задоволені? Ні, я не задоволений. Ну, це навряд чи має значення. Значить так. Є умови, які треба обговорити перш ніж ми почнемо. Умови чого? Запитав Морган. Умови, на яких я працюю. Зрозуміло, Пелінор поставив вас до відома. Пелінор вважав за краще не ставити мене до відома з багатьох питань. Ну... Навряд чи ви можете звинувачувати його, чи не так? Він уже обіцяв оплатити всі витрати, тож залишилося вирішити лише маленьке питання. Питання мого гонорару. Гонорару? П'ять тисяч доларів готівкою. Виплата після успішного закінчення виконаної роботи. У Моргана від подиву буквально відкрився рот. Він обернувся до доктора. «Ви нічого не говорили про те, що цій людині треба буде платити?» «Я заплачу йому з власної кишені», – сказав доктор втомлено. Він стояв спершись на стіл. Обличчя його було блідим і змирнілим. Я злякався, що він ось-ось непритомніє, і мимоволі зробив крок йому на зустріч. «Мені ця сума здається справедливою», – сказав Кернс. «Будь ласка, Джек», – змолився доктор. Будь ласка. Чудово. Будемо вважати цю справу залагоджено. Решту умов маєте виконати ви, викон, стебель. У ситуації, що склалася, я не маю відповідати перед законом за можливі втрати. Чи то втрата життя, чи то ноги. Протягом нашого полювання юридичні закони до мене не застосовуються. Домовилися? Що ви хочете цим сказати? Корі або Кернс або як вас там? Обурився Морган. Корі. Мені здавалося, я ясно представився. Та мені байдуже. Будь ви хоч Джон Джейкоб Джингаймер Шмідт. Хо, Джейкоб. Ім'я дане мені під час хрещення. Мене не стосується, про що ви там домовлялися з Уортропом. Але я, офіцер поліції, я представник закону. Немає недоторканості для мене. Немає знищення антропофагів для вас, Роберте. Або може називати вас Боб? «Мені плювати, як ви мене називаєте. Я не можу гарантувати недоторканість». «Що ж, чудово. Мабуть, я називатиму вас Бобі, бо Боб – це поліндром. А я ненавиджу поліндроми». Тепер настала черга Моргана вдарити Кернса. Уортроп втрутився, коли удар уже здавався неминучим, сказавши. «У нас немає вибору, Роберте. Краще за нього ніхто не впорається. Інакше я б не запросив його сюди». «Насправді, – сказав Кернс, – із цим взагалі ніхто крім мене не впорається. Їхня дискусія тривала майже всю ніч. Мовчазний і самотній Уортроп похмуро сидів у кріслі, тоді як Морган і Кернс вели словесний бій, завдаючи хибних ударів, роблячи оманливі випади, відбиваючись, кружляючи довкола один одного, шукаючи слабке місце в обороні супротивника». Вортроп майже не втручався, тільки коли кілька разів знову спробував вивести їх на тему, як антропофаги потрапили до нового Єрусалиму, а не тільки як їх винищити. Але його не чули. Керенс наполегливо хотів домогтися від Констебля права повністю командувати операцією. Є тільки один спосіб провести успішне захоплення. При повному підпорядкуванні мені, при беззаперечному виконанні моїх команд, «Будь-яке відхилення спричинить провал». «Зрозуміло. Так, я розумію», – говорив Морган. «Що саме ви розумієте? Необхідність послідовності команд, якої суворо дотримуються, чи те, що саме я маю віддавати ці команди? Я служив в армії, Корі», – говорив Морган, відмовившись від усіх інших запропонованих імен. «Не треба говорити зі мною так, наче я не тямлячий бовдур». «Так ми домовилися?» Ви поясните своїм людям, хто головний? Так, так. І дасте інструкції чітко слідувати моїм наказам, якими б дивними або абсурдними вони не були. Морган нервово облизнув губи і подивився на Вортропа. Доктор кивнув. Здавалося, Констаблі це не заспокоїло. Відчуваю себе Фаустом, але так, я згоден. Я віддам такий наказ. Ось вона, освічена людина. Я знав це. Коли все буде позаду, Бобі, я хотів би провести з вами тихий затишний вечір із Келехом Бренді, розмовляючи про Гьотте і Шекспіра. Скажіть, а ні, ще ви не читали? Ні, не читав. О, вам-то вже точно варто його почитати? Він геній. І, до речі, не випадково мій добрий друг. Щоправда, він запозичив у мене кілька думок. Вже не буду говорити, що вкрав, але на те він і геній. «Ніколи про нього не чув!» «Я дам вам почитати, ви ж читаєте німецькою!» «Та до чого це все? Уортроп, що за людину ви запросили?» «Він уже сказав вам!» – жорстко нагадав Кернс. В одну мить веселий вираз стерся з його обличчя. Іскорки в сірих очах згасли, а самі очі стали чорними. Чорними і порожніми, як у акули. Обличчя таке живе і рухливу секунду тому... Стало раптом непроникним, як і очі. Воно застигло нерухомою маскою, хоча найімовірніше якраз маска й спала, оголивши справжнє обличчя цієї людини. Людина, що з'явилася, була безликою, ні весела, ні сувора. Його ніщо не зачіпало, він не відчував ні докорів сумління, ні каєття, як хижаки, на яких він полював. «Намить, Джон Кернс дозволив своїй масті зісковзнути. Я побачив справжнє обличчя цієї людини, і холод пройшов у мене по хребту. Я не хотів вас образити», – швидко пробормотів Морган, «бо і він, мабуть, побачив щось нелюдське в очах Кернса. Я просто не хочу довіряти своє життя і життя своїх підлеглих божевільному». «Запевняю вас, констебель Морган, я цілком при здоровому глузді якщо я правильно розумію значення цього слова. Можливо, я найнормальніша людина в цій кімнаті, тому що я єдиний, хто не живиться ілюзіями. На відміну від більшості людей, я звільнив себе від вантажу облуди і брехні. Як і ті, на кого ми зараз полюємо, я не накладаю на себе непотрібних заборон, не намагаюся побачити те, чого немає, і не сприймаю людину, себе чи вас, як щось більше, ніж є насправді. «У цьому суть краси антропофагів, Морган, первісна чистота їхнього існування, і це мене захоплює в них». «Захоплює? І після цього ви ще говорите, що ви не божевільний?» «Ми багато чого можемо навчитися в антропофагів. Я настільки ж їхній учень, наскільки і їхній ворог». «Може, закінчимо?» – звернувся Морган до Уортропа. «Чи нам необхідно і далі слухати цю нісенітницю?» «Роберт правий, вже дуже пізно», – сказав монстролог. «Чи ти хочеш сказати щось іще, Джоне?» «Звісно, але це може почекати». У дверях Морган обернувся до Уортропа. «Я мало не забув, малакі». «Уил Генрі», – покликав доктор, але Морган передумав. «Ні, не будіть його. Він, напевно, спить. Я пришлю по нього вранці». Його погляд зупинився на рані, в доктора на лобі. «Якщо тільки вам не...» «Усе гаразд», – перебив Уортроп. «Нехай залишиться на ніч». Морган кивнув і глибоко вдихнув нічне повітря. «Що за дивна людина цей англієць, Уортроп?» «Так, напрочуд дивний, але він як ніхто підходить для виконання завдання. Молюся, щоб ви мали рацію, заради всіх нас». Ми побажали констеблю добраніч, і я пішов за доктором назад до бібліотеки, де Кернс, сівши в крісло Уортропа, попивав холодний чай. Він широко посміхнувся нам і поставив чашку. Маска знову була на своєму місці. «Що за нестерпний тип? Завада не людина, так?» – запитав він, маючи на увазі констебля. «Він переляканий», – відповів Уортроп. «Ще пак?» «Ти помиляєшся щодо мого батька і сам це знаєш». «Чому, Пеліноре? Тому що я не можу довести, що помиляєшся ти?» «Навіть якщо не брати до уваги його характер і забути на секунду про те, якою він був людиною, твоя теорія однаково не більш переконлива, ніж моя. Як би він міг приховувати їх стільки часу або підтримувати їхній страшний раціон харчування?» Навіть зробивши на догоду тобі надзвичайне припущення, що Алістер був здатний на таку кричущу нелюдяність, де він знаходив жертви, як він міг протягом 20 років, не будучи схопленим і навіть не викликавши підозри, згодовувати їм людей, ти перебільшуєш цінність людського життя, Пеліноре, і завжди перебільшував, уздовж усього східного узбережжя Тягнуться міста, повні людського сміття, прибитого з європейських нетрів. Таких набрати і заманити сюди обіцянками роботи та інших благ – не Гераклова праця. А якщо не вийде – просто натягати з гетто за допомогою людей, які не страждають твоїм романтичним ідеалізмом. Повір мені, світ сповнений таких людей. Звісно, я не відкидаю тієї думки – що він намагався адаптувати своїх вихованців до нижчих форм життя, особливо беручи до уваги те, що це й було його метою з твоєї точки зору. І навіть можливо, що вони звикли їсти курей. Можливо, але віриться на силу. Вортроп похитав головою. Ти мене не переконав. Та я й не намагався. Мені просто цікаво, чому ти чиниш опір поясненню значно правдоподібнішому, ніж твоє власне. Справді, Пелінора, ти що дійсно віриш, що вони випадково мігрували сюди просто до тебе підніс? У глибині душі ти знаєш правду, але відмовляєшся прийняти її. Чому? Тому що не можеш думати про нього погано? Ким він був для тебе, і що важливіше, ким ти був для нього? Ти захищаєш людину, яка насилу терпіла твоє існування. Хлопчаче обличчя Кернса осяяла посмішка. Ага, я влучив у точку. Ти досі намагаєшся бути гідним його любові, навіть зараз, коли він не може дати її тобі. І ти ще називаєш себе вченим, ти лицемір, Пеліноре, дурний сентиментальний лицемір, занадто чутливий собі на шкоду. Мені завжди було цікаво, навіщо ти став монстрологом? Ти гідна людина з приємними рисами, а монстрологія – справа темна й брудна. То чому ж ти сюди поліз? Невже через нього? Щоб догодити йому, щоб він нарешті помітив тебе? Ні слова більше, Кернс. Доктора так зачепили ці колкості, що б'ють прямо в ціль із хірургічною точністю, що я думав, він знову вдарить Кернса. Але вже не рукою, а коцюбою біля каміна. Я не для того тебе запросив. Ти запросив мене вбити дракона. Я цим і займаюся. Я тихенько вислизнув з кімнати. Дивитися на все це було боляче, і навіть зараз, через роки, боляче згадувати. Поки я піднімався вгору сходами, я згадав слова доктора, які він сказав на кухні над тарілкою з супом. Не плекай жодних ілюзій. Ти всього лише асистент, який волею долі опинився поруч зі мною, не більше. Чому ці слова врізалися мені в пам'ять? Тепер я розумів чому. Я зупинився біля дверей Малаки і заглянув усередину. Він не вирухнувся від тоді, як я його залишив. Я з подивився, як він спить, потім тихенько зачинив двері і пішов у свою кімнатку, сподіваючись теж вирвати кілька годин сну. Але не судилося. Вже за годину я знову був на ногах, бо почув, як мене кличуть пронизливим і нещасним голосом. Хитаючись з просоння, я вирішив спершу, що це доктор, і кинувся вниз. Але на другому поверсі виявилося, що крик лунає з кімнати Малакі. Дорогою до нього я проходив повз двері Кернса. Я пригальмував, тому що двері були прочинені, і промінь світла падав на підлогу темного коридору. Я зазирнув усередину і побачив, що керн стоїть на колінах перед дерев'яним ящиком. Кришка була знята і лежала на підлозі позаду нього. Я помітив, що в ній просвердлено кілька отворів. Керн спотягнувся до Несесера, що стояв поруч, і витягнув із нього схожий на олівець предмет, тонкий, як мені здалося, зроблений зі скла. Він двічі клацнув по ньому пальцем, потім схилився над ящиком, загородивши все своєю спиною. «Мені більше нічого не було видно. Та я й не хотів. Я швидко пішов у кімнату Малаки і зачинив за собою двері. Він сидів на ліжку, спершись на спинку. Його яскраво сині очі злякано бігали. «Я прокинувся, а тебе немає», сказав він ображено. «Мене покликали». І мені довелося піти, котра зараз година? Не знаю, дуже пізно. Мені снився сон і мене розбудив гучний звук, я мало не вистригнув у вікно. Кімната на другому поверсі, нагадав я, ти міг зламати ногу. Що це був за шум? І я похитав головою. Не знаю, я нічого не чув. Може, доктор Кернс? А хто такий доктор Кернс? Він, правду кажучи, я не знав, хто він такий. Він приїхав, щоб допомогти. Ще один мисливець на монстрів? Я кивнув. Коли вони планують почати полювання? Запитав він. Завтра. Він помовчав. Я піду разом із ними, сказав він. Тобі можуть не дозволити. Мені все одно, я піду. Я знову кивнув. Боюся, я теж піду Це була Елізабет, сказав він У моєму сні Ми були в якомусь темному місці, я її шукав Вона кликала мене знову і знову, а я не міг її знайти Шукав і не міг знайти Вона зараз у кращому світі, малаки, сказав я Я хочу вірити в це, Уилл І мої батьки теж Прийде день, і ми зустрінемося знову «Але чому ти віриш у це? Чому ми віримо в такі речі? Тому що хочемо вірити?» «Я не знаю», – чесно відповів я. «Я вірю, бо не можу інакше». Я вийшов у коридор і зачинив за собою двері. Розвернувшись, щоб іти до себе в кімнату, я ледь не врізався в кернце, який стояв просто за дверима. Здригнувшись, я відскочив назад. Кернс усміхнувся. Вил Генрі, сказав він тихо, а хто там у кімнаті? У якій кімнаті, сер? У ті, з якої ти щойно вийшов. Його звуть Малакісер. Він. це його сім'я. А, хлопчик Стінетів. Спершу він бере тебе під своє крильце, тепер ще одного. Гелінор стає філантропом. Так, сер, мабуть, сер. «Я відвів погляд, щоб не дивитися в його димчасті очі, і згадав слова доктора. «Тримайся подалі від доктора Джона Кернса, Уил Генрі». «Генрі», – сказав Кернс. «Тепер я згадав, чому це ім'я знайоме мені. Думаю, я знав того батька, Уил, і ти маєш рацію. Його звали Джеймс, а не Бенджамін». «Ви знали мого батька?» Я зустрічався з ним одного разу на берегах Амазонки. Пелінор був там в одній із своїх донкіхотських поїздок. Здається, у пошуку міфічного, з моєї точки зору, паразитичного організму, відомого як Biminius аравакус. Пригадую, твій батько був дуже хворий. Здається, в нього була малярія або якась ще бредка тропічна хвороба. Ми переймаємося з приводу таких істот, як антропофаги але свідки ший тими, хто не проти нас з'їсти. От ти чув коли-небудь про Кандіру? Це теж мешканець Амазонки, і на відміну від Аравакуса, цього паразита зустріти неважко, особливо якщо тобі не пощастило, або ти був настільки дурнуватий, щоб спорожнити сечовий міхур або кишківник поруч із місцем його проживання. Це крихітна малесенька рибка – схожа на вугра з гострими, як лезе гребінцями вздовж зябр. Ці зябра вона розкриває, немов парасольку, ледь опинившись у середині жертви. Зазвичай, слідуючи за запахом сечі, вона проникає в сечовід, де влаштовується і починає поїдати нутрощі. Але були випадки, коли вона проникала через анус і прогризала собі дорогу крістовстий кишечник. Звісно, вона росте і росте, не їдаючись, і мені казали, біль при цьому такий, що не описати словами. Біль насправді такий, що звичайні місцеві ліки – це просто відсікання пеніса. Що ти думаєш з цього приводу? Закінчив він із широкою посмішкою. Що я думаю, сер? Так. Що ти думаєш? Які висновки можеш зробити? Або є ось ще спірометра Мансоні, яку в народі називають пласким черв'яком. Він може виростати в довжину до 14 дюймів у середині черепа, живлячи сирою речовиною головного мозку, доки жертва не перетвориться на овоч. А ще є вучерерє банкрофті. Паразит, що таке лімфовузли? Через що в жертв чоловічої статі яєчка виростають розміром із гарматне ядро? То які ми маємо зробити висновки з усього цього, Віль Генрі? Який урок винести? «Я... я насправді не знаю, сер. «Смирення, Уил Генрі, Ми мала частина великого цілого, і нічим не краще за інших. Зовсім не янголи в смертному вбранні, якими ми прикидаємося. Не думаю, що Кандірі є хоч якесь діло до того, що ми народили Шекспіра і побудували піраміди. Я думаю, ми просто дуже смачні. Що з тобою, Виле?» «Ти якось зблід. Що й сталося?» «Ні, сер. Я просто дуже втомився, сер. Тоді чому ти не в ліжку? На нас завтра чекає важкий день і ще більш важка ніч. Спи міцно, Виль Генрі, і не дозволяй клопам кусатися».